Ось для кого ви золотих метафор не шкодуйте. Виявляти до всього щире зацікавлення, вдумливо вникати в життя, це, здається, самі вдачі нашого редактора. Хоч у районі порівняно недавно, проте встиг уже скрізь побувати, передовиків знає поіменно і наполягає, щоб ми у своїх писаннях Бачила людей не тільки в чорному світлі. Це останнє, звичайно, стосується більше товариша пісні, який після чергової летучки виходить з редакторського кабінету з кислою міною і, озернувши сердито, апелюватиме до нас. «Навіщо мені цей гембель? Щоразу з ним воюй! вовк в овечій шкурі. В цім його ця назва не влаштовує?» Роздумуючи іноді з Кириком над особою редактора, ми ніяк не можемо збагнути, чому цього чоловіка зірвано було з технічного вузу і кинуто раптом сюди, на прорив. Малодоцільним здається нам таке шарпання, перекидання людини з місця на місце, та ще з місця, де вона може була б сто разів потрібніша. Однак сам редактор хід подій сумнівам не піддає. На його настроях ці життєві зигзаги, викрути долі, ніби й не позначаються. Щоправда, одного разу в нашій присутності редактор признався Житецькому, яким він, Поліщук, був досі невігласом і що тільки опинившись тут, в глибиннім районі, відчув на собі подих живого життя – де чимало нового йому відкрилось, зокрема, і завдяки спілкуванню з такими людьми, як Сількор Сутула. Чому ці вічні прориви, як із них вибратись? І який тон має бути в такій газеті, як цей червоний степ, щоб чесна трудова людина не ляк відчувала не приниження, а навпаки, приймалася більшою повагою до себе. Коли вибереться вільна хвилина, товариш Поліщук буває зайде до друкарні, де дівчата між собою називають його півником за той накокошений чуб. Стане собі цей півник де-небудь з боку. і щирим, неробленим зацікавленням спостерігає, як люди працюють, як моторно змигують ольжені руки над набірною касою, де в ячейках повно шрифтів. Навіть і не дивлячись, вона знає, де яка літера у неї лежить, і пальці майже інтуїтивно вихоплять із гніздечка саме ту, яку треба крихітку металу. Його називають гард, і станеться крихітка в рядок на своє місце. Не припиняючи роботи, Ольга зиркне на нього, подарує товаришеві Поліщуку свій чарівний і трохи аж ніби зверхній усміх. Сутулу набираю, ось хто чесно пише. І пише, не питаючи, що він має право писати. Я б того одного, око і на не пускала, доки на свого місця Ірина, базікало, а не сількор і вона ще ж паркіше береться за роботу. Та найдовше затримується редактор біля столу, де метранпаж Генріх Теодорович верстає на металевій пластині сторінку майбутнього номера. Бо праця нашого метранпажа, німця, політемігранта, справді вражає своєю віртуозністю. Затинутою долею сюди, в друкарню Червоного степу, Генріх Теодорович уже принатурився тут. Усі його поважають, хоча лише зрідка доводиться чути від нього слово. Огрядний, круточолий, в рогових окулярах, з вигляду просто який-небудь професор, Генріх Теодорович хворіє на серце. Валер'янові каплі постійно тримає поблизу на підвіконні, хоча, здається, зовсім забуває про них, коли як зараз чеклує над версткою. Що поруч стоїть редактор, Генріх цього і не помічає.